Richard al doilea De William Shakespeare Traducere și adaptare radiofonică De Mihnea Gheorghiu Sfârșit de veac A 14% se apropia să-și Duhul greu. Domnea în Anglitera Riga Richard al doilea pe lume, după întâiul de toți știut ca inimă de leu. Acest urmaș despodobit de slavă treian huzur. Pe cât trăia în obidă norodul mult, în țara lui bolnavă Ca o grădină roasă de omidă. Între curteni, Bătrânul Lancaster Și fiul Henry Hereford, Văr cu Riga, Mai cutezau ca nobil fără frică Să îmbărbăteze țara de sub joc. Era o vreme când cădea sub spadă A engliterii în mladă de aceea, Riga Richard, într-o zi, punând pe Henry Hereford să se bată cu ducele de Norfolk, răzișa celui văr ciudat o aspră soartă, țintind furiș să-l scoată dintre trevi. Era o zi de vară minunată, cu cavaleri în zale argintii, pe câmpul Gosford, lângă Coventry. Vorbește regere Lord Mareșal Porunca da s'nceapă Hereford, Lancaster și Derby, primește-ți Domnul va să Mai dârzi decât un turn, eu zic cabin. Ofițer, Dei lancia asta, ducere de Norford. Iar voi, heralzi? Vestiți când fi vărgata! Henry de Herford, Lancaster și Derby, E gata pentru Dumnezeu și rege și cinstea lui, Aș pune viața în joc. Pe Norfolk, trădător să-l dovedească, Față de cer, de rege și de el. Și acum, la luptă, vrea să se încumeată. Aia. Și Thomas Mowbley, ducele de Norfolk, e gata să spună spune cinstea-joc în apărarea sa și a dovedit pe Harry Heffold, zi și Polimbrock, necredincios față de cer și rege. Și el de luptă dornic, Neînfricat așteaptă numai semnul ca să înceapă. Înainte, dar, să sune trâmbițașii. Stați, regele zvârlitușa toiagul! Să-și lase jos și lancia și coiful și-n pe jețuri să se așeze. Să mergem, sfetnici, sfat cu toți să ținem. Iar când l spune celor doi porunca, să sune trâmbisașii. Ascultați ce am hotărât noi, sfatul! Spre numânjii a țării noastre, glie, cu sânge drag, hrănit de iau odată, și ochii noștri, nedorind celor de frați, pe în spadă îngemânată, căci tot pe aici mai aprig. Și drâmbițe sunând prelung a spaimă Și ciocletul iscat din fier și spade A risgoni din țară d'alba pace Scăldându-ne în sânge bun de frate, Vă surghiunim de pe nostru. Tu, vere, Herford, Vei plăti cu capul de tăi întoarce aste mândre în prin ce de două ori cinci vernor trece. Printre străim. Ăst timp vei sta în <laughs> Voi face voi ta. Ăst gând mă îmbună bună că soarele ce mă călzește țara va străluci și și că raza de aur în va polii surghiunul. Iar ție, Norfolk, soarta ce mai crudă și greu-mi vine eu să o hărăzesc. Căci șirul lung de ceasuri care zboară, n-o-a stradat să-ți să curme, iar vorba grea să nu te întorci nici când să spun. De nu cu capul vei plăti. Măria ta pedeapă, pedeapsă, Și tocmai gura voastră să rostească din mâna voastră altfel de răsplată voiam să aflu decât cât grea de-a fi zvârlit astfel în lumea largă. Hei, jeluirea nu-ți prea O sând ai dată, jalba ți e De la lumina țării atunci mă duce. Ia mi calea nopții s-a apuce. <tri> Punctul în ochii văd mâhnirea, adânca voastră jale smulge patru din anii de surgiuni. Doar șase iern vei sta departe, Harry Bolingbroke, și apoi vei fi binevenit acasă. Ce mar de vreme într-un mic cuvânt. Că patru lâncezi ziern și primăveri globi în capul Așa pot regii. Eu, Doamne, mulțumesc că pentru fiul mi scurtareți patru ani din surgiun. Dar mie nu-mi încă mare bine. Luni, șase ani, cât el va fi pe drum, și ori de până am văzut duh rotund de zodi. Ci candelam, ce pâlpă e de-acum, S-o stinge încet în noaptea cea adâncă. feștila pe sfârșite, oarba moarte, Nu va ierta -apuc să apuc să-l mai văd încă. Cu binevere, unchiule, așa, Pe șase ani surgiuni. Și va pleca. Cu bine, Henry! De ai ceva de spus. Ne scrie de pe unde fi ajuns. Milord, eu nu-mi au bură masul încă. Te-ai călare până la stânga. De ce, băieți, ești prea scump la vorbe și nu le întorci binețele la prieteni? Am prea puține, tată la plecare, căci limba mea n-ar ști să mai rostească decât adânca inimii tristare. Dar lipsa ta de aici e trecătoare. Ca bucuria când tristețe mare. ce șase ierni și totul se sfârșește. La fericiți, tristețea lenzecește. Închipuieți că umbli să petreci. Ar ști să-mi spună inima rănită, Că drumeția asta e so s această întristătoare cale, Inelul în care apoi vei încrusta Revenirii piatră nestimată. Nu! Fiecare pas mi a aminti mâhnirea De cei dragi, De ce este îndepărtate nestimate. Îndelungata mea ucenicie printre străini, La ce mi la soroc voi fi acasă slobod, Să știu că am fost pribeag pe căi pustii. Nu, zice, regele m-a surghiunit, Ci tu, pe rege, Uf. căci mai grea-i Când cel lovit nu știa o răbda. Tu zici că te-am trimis după izbând, Deși nu că el te-a împrins într-un surghiun. Ori că holera bântuie prin țară, și. Că ai zburat spre alt pământ mai bun. Închipuieți că cei mai scump pe lume te așteaptă în cale, nu că-l lași aici, că muzicani sunt păsări cântătoare, că iarba câmpului ți-or fi covoare, iar florile domnițe, iar păpașii, Că s-a sălta în dulci măsuri de dans. Aș vrea să-l văd pe cel cu mâna în jar, gândind la înveci gerosul caucaz, ori săturând pe cel înfometat cu închipuirea unor maruri speții, or despuiat un gerul bobotezii, gândind ce cald în luna licuptor. O nu! Nu e mai mare suferință ca amintirea binelui la rău! cazul. Mușcă mult mai veninat Când nu vezi rana unde te-a mușcat. Hai, fiule, Te-i dulce în calea ta. În locul tău d fi, Eu n-aș mai sta. Pământ al țării mele, Bun rămas, Tu, mamă, Doică scumpă, acum te las, pribag oriunde, chiar și surgunit, rămân al Engliterii fiu cinstit. La Palatul Regelui, curtenii lingușitorii vechi, s-au adunat să pună mărșăvii mai noi la cale prin glasul celui uns și încoronat. De față sunt omerl, ci grin, ci begăt. vă tot! Vere omel, well. și cât l-ai însoțit pe naltul, Hereford... Îl însoții pe cum îi ziceți, pe Hereford, până ajunse în drumul mare. Ia zi, și atunci vărșat-aș multe lacări. Oh, Său, nu! Doar vântul de la miază noapte Suflându-ne în obraj Trezit unea vreun mai vechi Și <laughs> așa făcu să cetluim Cu lacrimi de spărţire. Iar vărul nostru ce la plecare? Oh, rămas bun! <laughs> Cum să inima nu m-a lăsat drum să-i spun, la rând m-a învățat să mă prefac atât de copleșit încât să îngrop sublespedea măhnirii cuvintele. Oh. Ești, Doamne, dacă vorba drum bun i-ar fi sporit cu ghionului, i-aș fi urat noi anuri de drum bun. <laughs> Dar cum nu poate, nu i-a spus nimic. E vărul nostru, ver. Dar nu cred că la sorocul înapoierii sale s-a puce ruda noastră să-și mai vadă iubiții prieteni. Dar și noi, și Băshi, și, și Becor Green. Vașei bine cum norodului i cânte în strună, batându-se cu scrungele pe burtă, cu lingușir și ploconelz smerite, și încântând pe mește smeșteșugare, cu zâmbetele lui meșteșugite, l arăta ce dărżeș rapidă soarta, că inima loian surghion cu el. Doi că îi spun: Ajutați, domnul! și el cu plecăciune le răspunde iubiți compatrioți vă mulțumesc de parcă Anglia noastră gomoșie iar el moștenitorul așteptat înducă-se <fie> <fie> cu el și aceste teme acum la răzvrătiții din Irlanda, o oaste să trimneți, Maria ta, ca nu cumva zăba bave noi să-i lase potrimiș, voi, noi puteri să adune. Chiar eu porni voi, grin la acest război. <gătări> și fiindcă vistieria e cam slăită de cheltuială la curții și de daruri, sunt hotărât să-mi iau din scurță pufii. Venitul dobândit, nu, cam ajunge. Și dacă tot n-acoperă nevoia, loc face cum orști, să or aur de la cei avuţi şi apoi să-ni-l trimite când l cere. Căci vreau să plec curând către Ha, ah, Iată-l pe Beshi. Hey, ce ştiri la aduci? <laughs> Milor, da. Bătrânugant, eră bolnav. data așa, își va trimite vă trimite știri rugându-vă să mergeți să-l vedeți. Și unde zace? La el, Ajută-i, Doamne, minții vraciului să-l vindece de viață mai curând. <laughs> A sale căptușală n ar îmbrăca ostașii la război. Să mergem, da. lângă el la vrea să fiu, Să ajungem de se poate prea târziu. <laughs> Iubite, Ior, să-i dau cu limbă de moarte un sfat zburdalnic cei juneți Nu, nu, frate, el și-ascultă doar lingușitorii cei cântă schiptrul Și-ascultă ode în ritmo agale al cărora veninul și-l picură în ureche tineretul Purtat după italiene mode, pe care ne mai muțărim la curte. Ah. Da, frate ah. Gant, de tine n-o să ardă. Simt cum grăiești n mine un proroc. Pe pat de moarte, eu-i spune ce-ai prezic. Regescul tron... Și acest ostrov măreț, colț de rai, să lași iubi de Marte, cetate ridicată de natură, să în nevalii de război, o țară vitejească, țară dragă de toți, slăvită azi în lumea întreagă, e pusă la mezapul. Se sperie gândul, ca o moșie sau o șandrama, Britania, cuprinsă în apa mării, E acum cuprinsă de zapise murdare și de silă. Cuceritoare ceritoare ajuns să-și cucerească sieși doar rușine. Oh, dar ar peri cu mine odată ai, Cât de-n păcat aș trece atunci din viață Iergele, vezi l cu bineșorul Căci cocoșei iute sar la harță <laughs> Măria sa Regina îți vorbește ce face unciul nostru, Lancaster? Hei, cum emerge merge moșului lui Gan? Da, moșul Gan, da, mi se potrivește. Bătrânul Gan, unghiul slăbănog, durerea m-a ținut la negrul post. Și care ne-a mâncat, nu-i slăbănog? Eu tot vegheat am somnul în glitere, Iar veghea multă aduce slăbiciune. Postii de lung, de bucurii de tată, De când copilul tu mi l-ai răpit. Silindu-mă la post, tu slăbit, Slăbit de moarte, firav, ca mormântul, ce-mi înghiți scheletul doar dreptru. Deși nu știu din noi cine se pierde. Olnavi nu se joacă astfel cu vorbe. Tu, cel ce mori, cutezi să spui de mine... O, oh, nu! Tu mori oh, cu toate da. că eu zac. Eu steafăr, precum văz. Iar tu bolești. Și cerul știe, da, că tu bolești. Oh. Și sarați este, este doamne, năsălia pe care zace bunul tău renume. Iar tu, prea încrezător bolnav, te lași pe mâna celor ce te-au îmbolnăvit. Lingușitorii mii roiesc în jurul coroanei tale strimte de pecat. Adăpostiți sub volta ei măruntă Nă pasta lor, îți bân regatul Bunicul Monicul tău, dar fi putut să vadă cum Ivan ni micine potul fi, dar fi făcut să simți rușine asta căzmoștenim te înainte, chiar ca moștenim, să te dezmoștenești. Oh, oh, ne poate. De ai fi chiar stăpân al lumii rușine să scoți țara la mezat. Cum? Dar cum întreagați lumei țara asta, nu-i rușinos să o necinstești astfel vechil ale griterii oh, nu? nu, rege, oh. domnia ta de pravid e legată. Oh. <laughs> Și tu ești un zănatec slab la minte. Îmi temeiat pe aiurea la boricutezi Să-mi zvârl mustrarea în obraz Făcând să-mi sângele De furie regească noastră inimă se strânge De n-ai fi tu odrast la rigă, Eduard Această limbă care-ți zbură în gură Grozav zburați-ar capul de pe umeri Nu mă cruza nepot al rigă, Eduard Pentru că sunt al tatălui tău, frate Din sângile acesta ai tot subț ca pelicanul și te-ai îmbătat. Cu frate meu, blajinul, bunul glost să-l odihnească cerul printre îngeri. Întâi ai fost procesat, a dat dovadă de cât slăvești tu sângile lui Eduard când ei tocmit în taină ucigat. Frate, frate, frate. Fii una, doar cu boala ce mă seacă. Trăiește într-o neciste, dar necistea să supraviețuiască. Las-te vorbe, că noi să-ți fie în veci, deci ah, ah, Duceți-mă la pat. Și ah. apoi... La groapă. Uite, la digo. Bine! Și piară bătrâneța carajoasă, că ce este tot mai bună pentru cuasă. Maria, ce i Maria, ta, mm. vorbirea lui să pui pe seama bolii și-a vârstei lui. Na. De fapt ești drag mm. pe viața mea să știi, ca ce nu-i de-ar fi Că bine zici, la amândoi din plin și drag, la fel cum mie ei. Amin! <laughs> Maria, ta, Maria ta. ce este? spune n un bun rămas, îți spune moșul Galt. Hmm. Ce vrea? Acum nu mai vrea nimic. E gura lăută fără strune, că ce bătrânul în <gântări> <gântări> dacă ar fi la fel și Iorclovit, să-l la moarte. Multe-au osoit. Când poa mai coaptă, cade. Așa și el s-a fost sfârșit. Noi tindem spre altțel. Destule de vorbe. Acum în Irlanda, țepoșii, poși chiar Kerni voi străpi. Aceste trebi mărețe costă mult. În sprijinirea lor... Vom pune mâna pe banii, argintăria Tot avutul ce stăpânit a nostru gaun. Ce? iar, ce ți-a venit? O, doamne, te vrei mă iartă Iar de nu te rog să nu mă ierti Tot bine o fi așa Ai vrea să ei să prazi cu mâna ta Avutul drept al sulpiunitului? Doar gaun muri dar Herford este în viață. N-a fost a un drept, or Herford jos, Hrăpindu-i lui Herford dreptul, e tot una cum vremi, însăși i-ai hrăpit Hrisovul. Ca și cum mâine n-ar urma lui Ias. Și tu, cum ai ajuns tu să fii rege dacă nu tot prin drept de mort venire? zice că zi ce vrei. Dar eu voi pune mâna pe bani, argintărie și pământul. De față n-am să fiu. Te las pâine. Aplicat plecat Maria ta. Eu... <laughs> Lasă, nu-i nimic. Nerge, băși drept la contre de Wiltshire. Da, da. Și spune să ne în Elie spre cele cuvenite. Da. Și apoi mâine în Irlanda vom pleca. Da. Venita vremea. Și în lipsa noastră îmi trăiesc jeț pe unchiul Iorg să guverneze Anglia fiindcă e drept și purul n iubit. Da, da, da. Să mergem, doamnă. Majestate. Mâine plec departe. Acum... De bucurie s avem parte. Ducele de Lancaster e mort dar viu da semin prin feciorul său cu numele dar nu și cu afutul, cu amândouă, de-i dreptate în lume. Ei, o piatră am pe inimă și nu pot răbda să tac și nu voi să gârdesc. Vorbește, dar, Lord Ross, zi ce ai pe suflet și mut să fie cel ce te-o Vrei să vorbești de ducele de Hereford? Atunci îndată, omule, cutează că îmi place să-l aud vorbit de bine. Nimica pentru el eu nu pot face. Doar milă se cuvine, dacă credeți, văzând că e prădat de bunul lui. Rușine, că s semen răi pe lume, lovind un prinț, regesc ca el și încă mulți nobili. În căzuta noastră țară nu poruncește craiul, ci o să de amăjitori. Și tot ce-i bagă în cap, din ură numai împotriva noastră, el, regele, hursuz, o ia de bună. Îi noi și în copiii noștri. Da, da. Rodul de angarale nu-l mai iubește și nici în pe pricini vechi, amarnic, jecmănită. Și zilnic alte biruri noi scornește, scrisori în al plocoane, nu știu ce. Ce-o mai ieși din toate astea, doamne? În lupte n-a pierdut, căci n-a luptat, ci totul risipi la târguial. Ce-au dobândit strămoșii prin război, mai mult pierdut la pace singur el. Îi bat la ușă sila și prăpăd. Mm. Alți bani nu are pentru irlandezul război, în ciuda birurilor grele, decât cel jecmăni pe surghiunit. Slăvit, ai rudă! Josnic, josnic, rege. Dar lorzi, să apropie curând furtuna și nu cătăm un loc de adăpost. Ne umflă vântul pânzele și nu le coborâm, ci ne gătim de moarte. Northumberland, ne amenință pierzania și nu putem nimic, căci îndurarăm pricina storele prea îndelung. Nu prea. în ochi goi ai morții, încă zăresc o viață. Ei, nu cu să spun ce aproape ne e ceasul mântuirii. Ne spune ce gândești. Doar tu ne știi. Deschis grăiește, dar Northumberland, cu tine una suntem. Vorbataniștia din un cuget, lămurește. Atunci, iată, eu din Port un port breton, am fost primit o știre: că Harry de Herford, Rheingold, Lord Coburn, fiul lui Richard, Conte de Alum, Sir Thomas Eppingham și alți mulți, cu toții armați de Duca de Bretania. De opt corăbii cu trei trăimișa se îndreaptă în grabă spre tărâmul nostru urând curând să atingă malul pe la nord. E. Și ar fi aici, de ar fi fost să aștepte plecarea regelui către Irlanda. Atunci vrem ca jugul de robie să-l scuturăm Sf. înainte Sf. toți spre Ravensburg. Grăbiți pe cai, de-o ține calul, eu primi asta. Și săptămâni ca păsări călătoare trecură în zbor. În vreme ce în Irlanda, nesăbuitul Richard peste mare bătea războiul lui de împilare, acasă, peste sutele de lege, Regina Angliterei, Navea tihnă în sufletul cel istovit de veche. Prea triste sunteți astăzi, majestate, Fă găduitați regiului plecat să le pădați durerea de pe suflet, ce învoi eu și vremea să petreceți. Pe plac să-i fiu. Așa făcui Lord Beshi, dar mie să-mi fiu pe plac, nu pot. Mm. Și altă pricină de a găzdui cu bun venit durerea, nu am decât de-ai fi spus lui Richard, oaspelui drag, drum bun. Dar mie mi se pare că în sânul soartei o durere nouă a înmugurit mm. și către mine crește. Vre mereu mai mult de alte spaime decât de lipsa dragului stăpân. Ei, durerea are zeci de înfățișeri. La fel cu ea. Dar ea este doar una. Oh. Așa slăvită doamnă. Doar plecarea stăpânului s-o plângi. Nimic mai mult. Altfel, devină ochi ochii care plâng de-a de dureri închipuite. Se poate, merge. Dar îmi spune inima că nu-i așa. Oricum ar fi, nu pot măhnirea să-mi o-nfrâng. Mm -hmm. E atât de greu, încât, deși nu cuget la nimic, mă pas în cuget s nimic mereu. Curată născocire, dragă doamnă. Nimic mai mult. Asemenea născocire se iscă din dureri de multuitate. A mai e scornită din nimic... Sau poate ceva scor nimicul ce mă doare. Pe dos se întâmplă cu mâhnirea mea. Dar cei cu ea nu știu. Nici n-aș putea. Văd că se apropie grin. Ce vești ne aduce. Să te ai becerul în pază, majestate. Gentlămen bun găsit. Da. Nădăjduiesc. Că regile nu încă în Irlanda. De ce? Mai bine spera să fie. Doar el grăbea să ajungă cu nădejde. De ce ai nădejdui să nu fie ajuns? Încă el, nădejdea noastră, încă s-ar înturna să sfarme nădejdea unui vrăjmaș ce-a dat neval în țară. Cășt broc, se întoarce din surghiun și viu, nevătămat, cu multă oaste s -o la raibă spune. sfântul! E prea adevărat, slăvită doamnă. Mai mult, doar Sumberland... Fiul Sopersi, și loros, au mantul și ai lor puternici prieteni, ah. sunt cu el. Fasți! Ah. Ah. Să-i fiind fierat că sunt cu toții, moți umbrele și ceilalți, răsculați și tredător. Cei? Mm. Și lordul lor să stă, și afrânt în altei sale slujbe, trecând cu slujitorii toți ai casă la ballunc. <laughs> Nu deznedașduiești. Pot să mă pierd! <gântu -i> Voi dușmanina de dezamăgitoare! Sosește ducele de iarbă! Ce oare? Cu semnele războiului pe umeri și câte îngrijorată e în privirea. Unchiulă! Spune vorbă bună! de oh, aș face așa, n-aș spune ce gândesc. Bărbatul vostru apără moșia departe, iar aici alt. <gântu -i> Rămas <-am gântu -i> numai să Rămasam mai eu să-i fiu procteaua. <gântu -i> Ăzăr, gărbovit, de-abia mă țin pre mine. Venita ceasul plății după fapte. Acum vedea vadă în cine-i prieteni. Mi, amândoi, -mi unul, curata datorii, să îndoi stăpân unul, cu rata datorii mă-ndeamnă să-n apăr. Celălaltă mine potul de regi oropsit, iar cugetul și înrudirea noastră îi dă de tache. Cotro s Hai, hai, verișoară, la adăpost. Lors, oamenii vă strângeți la castelul Berkeley ne Da, dar ar trebui să trece pe la mine, dar nu da, mai am cânt. <laughs> s-au umplu paharul, iar treburile merg un pică Să mergem, ușiule, da. eu nu mai pot. Da. E vântul bun de dus către Irlanda. Dar nu de întors, A da, da. ridica oastei să fie pe-a vrăjmașului măsură E cu neputință Și apoi al nostru prieteșug curiga ne aduce ura celor cel urăși Și a ridica nestatornicelor târguri Iubirea lor rășa de pungă doare. Oricine caută să le golească le umple inima de neagră ură Atunci atunci regele o sântit Și noi cu el de-o fi să aleagă gloata Lângă Grecie ne-au știut. Eu, da. la Castelul Bristol, plec de grabă, la Adăpost și Wiltshire. Iacu. Și eu vin. Îndrăgitorii comune, Hatărul, le vor face ca durei să-i sfâșie mii de bucățele. Nu vine cu noi, He? Nu. He? Eu mă duc la Riga, în Irlanda. hat eu. Inima pare că îmi spune. Ne despărțim spre a nu ne mai vedea De o bate York, pe bolin îmbroc Ah, duce sarcina ceșea De Decât avea oceanul mai grea Or număra nisip În bătălie cu el stă unul Dar o ștergomie Deci Bun rămas De apururi încă Nu o mai vedea? Mă tem că niciodată Cu astea tot sporit în drum prin țară, ajuns la Bolingbroke să se întâlnească cu unchiul său, bătrânul Duce York, acum alt regent al Angliterii, venit aici cu gând să-l dojenească, deși lipsit de armele puterii. Este York îmi plec din suflet. Cu drag îmi plec genunchiul, nobil unchi. Tu inima smerește nu genunchiul să-ți pleci înșelător și prefăcut. Bunule Nu, no, nu mă împunesc cu bunule și nici spunând mi unchi. Nu sunt unui trăgător Arbun! bun de spune o smințită gură Minte De ce anume talpa Surgiunită a cutezat Și iarăși Cum de a cutezat să calce Pe atâtea legi pașnicului sunt, Înspăimântându-i târbul cu războiul Și a norodul La răzmeriți hm? Vioare Doar că unsul țării lipsă Nesocotit, băiat, lipsește tânsul, dar schiptrul său să rază -mă pe mine. Bunule ungi aș vrea să-mi știu greșita cu ce-am păcătuit și întrucât. Precum un tată ești, oh, oh, oh. îl văd în tine pe gand trăind. Atunci, dragă tată, îngăduie să mă poarte pribeac pe nume iar dreptul meu să-mi fie luat cu sila și împărțit la cimișei... De ce m-am mai născut? Da, vărum eu, e rege în Anglia, Sunt ducere de Lancaster la rândul meu. Ai un fecior pe merlă, iubita-mi rudă. de fi murit, iar el era lovit, ar fi aflat în gant un tată bun să-l scape de lăpăști și să-l răzbune. Eu sunt oprit să-mi caut dreapta parte ce după pravil azi mi se cuvine. Mm -hmm. Avut-ul tatii, risipit, vândut, îl cheltuiesc și-l strică toți Or Orice-ai fi vrut să fac... Căci m-am plecat dreptatea așteptând, dar legea tace! Nu mi-a rămas decât să-mi fac dreptate eu însumi și să-mi apăr moștenirea! Stă au, pe duce! Îți să-i dați! au Văd isforul voastre și nu o pot opri! Mărturisesc! Putere n-am și în totul șubret! Poftiți de vresnă într-un castel să noptați și să vă odihniți. Poftirea, uncele, o vom primi. Cu voia dumii am vrea să vii cu noi la Bristol unde mi s-a spus că șade îi și celor aceste coropișnițe ale țării pe care m-am jurat să le zdrobesc. Sufletul, să văd cum gloria îți apune ca ostea din cer spre țărna noastră prăbușită. Plângând ţi-a apune soarele în apus, prevestitor de rele și furtuni. Prietenii trecutau la vrășmaș, potrivnic-ți destinul, rău piezaș. Pe Coaston Wells, e un castel în zare. Acolo ajuns Richard de pe mare. Castelul cel de acolo-i Da Damilor, cum vă mai simțiți aici, după acest drum pe o mare așa de Homerul! Aș vrea să plâng de bucurie, că am pus piciorul iar în țara mea. În mână îi cuprind cu drag pământul, Deși vrăjmașii-l calcă sub copite. Ca mama despărțită de copil, Ce plânge și surâde când îl vede, La fel eu plâng și râd și-ți dau binețe, Și te cinstesc prin mâna mea răgească, pământ al meu. Tu nu hrănii vrăjmașii, domnulei mei, pofta hrăpitoare să nu le adapi cu dulce ți mângâiere. Păi anjenii ce suc veninul numai și broaștele rioase să-i petreacă, să împiedice -mi picioarele mișele ce trec uzurpătoare peste tine. În cala lor presară doar ciulinii și dar cerca din piept să-ți rupă o floare, strecoară o de desubt, cu limbilei să fulgere de moarte pe dușmanii stăpânului tău bun. Nu luați în râs această rugăciune, Pământul simte. Strâncile acestea vor da oșten Pe rege să-și-l scape De lovitura jos de cerescoale. Iar voi, suita înaltă, Fruntea sus și gândul vă nălțați. Doar știm că Iorc Destulă oaste are să ne ajute. Dar cine vine? Scrup! Iubite, scru! De multă sănătate să te bucuri și fericire Cât nu-ți poate aduce Maria ta rău vestitoare în limbă. Te ascult și inima mi pregătită Alt rău decât lumesc nu pot poți aduce Ia spune, mi-am pierdut regatul Grijă-i purtam, atunci am mai scăpat de-o grijă Încearcă boling să mă ajungă? Prea sus n-ajunge. Dă sluji pe domnul? Eu îl voi sluji. Vom fi dosam. să să răscoală. Ce pot face? Își calcă jurământul către domnul și către mine. Jale, prăbușire. Doar moartea-i rea. Dar ea nu de dă deștire. Mă bucur că măria voastră tare și rabdă greau acum până a durerii. Ca ceasul rău pe vreme de furtună, ce scoate fluviul argintiu din matcă de parcă lumea s-a topit în lacră, așa s-a ridicat de sus mânia lui Bolimbroc, înfricoșindu-ți țara, cu fier călic și inim tot ca fierul. Moșineci bărboși au încoifat pleșuva, uscata țeastă împotriva voastră, băiesc cu glas subțire și lângurașe, își pun armuri pe fira vlor trup și se gătesc coroana să înfrunte. Cear căpitanii tăi și încordă arcuri de tisă blestemată împotriva ți mugierile ieșite de la crătiți, topoare ruginite în vârciere oh, tot împotriva scaunului tău. Bătrâni și tineri toți s-au răsculat. E rău, mai rău decât pot spune eu. Vas spui prea bine un basm atât de Dar unde Wiltshire, Begot, Berge, Green! Cum de-au lăsat destindieritul dușmanul să-mi calce țara în și lat. dat? i pune pe și mâna, îi voi scurta în cap! Mă prind că au trecut la Boling Rock! Cei i drept trecut au, Doamne, bună pace? na Năpârci! Da pururi blestemați! Cățeile îngăite! O, șerpi de la sân, trei iude, de trei ori mai răi ca Iuda! În bună pace, iadul să le spur spurcatul suflet pentru mișelie! Văd dragostea cum se preschimbă în ură de moarte! Sufletul să nu le blestem, făcut au pace dându-și numai capul, dar nu și brațul. Cei pe care îi blestem, primirea lovitura grea a morții și zac, înmormântați în fundul grii. Cum sunt morți, și băși, și grinzi, și R. de Wilhelm. La Bristol capul le tăiat la toți. Dar unde-i tata? Duce i cu astei! Nu-mi pasă! În van e și ce nădejde. Vorbiți de groapă, vierm și epitafuri, Cu ploi de lacrim, pergamentul țării să-l înmuiem, scriind durere. Nu mai și spune basme despre cum mor regii. Cum unii smătrășiți, uciși sunt alți în luptă, Alții spântuiți de după la celor maziliți, Cum de neveste sunt alții otrăviți, Uciși în somn, toți omorâți. Coroana ce încinge regeasca frunte muritoare Este palat al morții. Șuie stă acolo și dă cutif la tronul și pompe. Îngăduie o suflare, un mic rol de rege prea temut și de tiran, Lăsându-l în crezuță se arate ca și cum carnea ce purtăm în viață Ar fi de bronz, de nepătruns. Iar când s-a săturat de șagă, ia un bolz Străpunge zidul și adii o rege. O oaste are tata! Haide, încearcă să faci un trup întreg din mădurat. Da, A -a -a. frumos! Trufașe, Bolingbroc! Gătește-te de ziua judecății! Sfârșitul s cu tremurul de frică! E lăs n-a dobândit cesta tău! Ești, scrup, pe unde-i unchiul meu cu asta i Deși-ți echipul amar, vorbește dulce. Privind la cer, Zic oamenii că află de fiva vremerea, rea, ori vreme bună. Așa privind mi chipul mohorât, poți ști povestea grea ce va să spună. Călăul sânge schingiu cu încetul, vă trai la urmă cei mai rău de spus. unchiul tău s-a dat cu boli Castelele din Castelele zignează noapte iar gentilomii tăi din sud, trecuți cu arme tot la el. Deci tu l-ai spus! Omer! A furisit să fii că mi-ai răpit dulceața din mele, vere. Ce scocești? Ce născocești să mai mă îmbărbătezi? Îl voi urâ în veci pe acela care încearcă să mă îmbărbăteze încă. Maria ta, la flint mă-i duce să sfârșesc acolo. Sub al nenorocirii jug, regește să cad. La vatra restul astei mele să are un ogor mai de decât al meu, Maria ta. Să nu cercați vreun sfat pentru pe care sunt nestrămutat. Maria ta, o vorbă! Mă de două ori vreun nou lingușitor. La vatra toți! Din noaptea mea să treceți la Bolingbrok spre luminos și Zori. Departe de cumplita încumetare regelui cel părăsit de oaste, deși știa că țara e cu Hereford, regina tot periciar de la așteaptă. Cu sufletul muncit de presimțiri, la ducele de York e în grădină. Pe joc se născocem acei în grădină, ca grijile să le mai departăm. Popice, doamnă. Nu, căci mă va face să cuget cât de zgrunțuroasă lumea pe care soarta-mi se rostogolește. Să dânțuim, dar... Nu pot ține pasul în bucurie când pierdui măsura în suferință. Deci nu danțuri drag. Să povestim istorii. Mai vesele sau triste? De amândouă! Nu, nu voi. Dar fi glumețe, tot m-ar întrista știind că nu am drept de veselie. Iar cele triste vin să mă întristeze mai rău. Ce am, nu vreau de două ori. Și fără rost să plâng ceea ce n-am. Cânta voi, doamnă! Dacă ai de ce? Mai mult mi-ar place dacă e jelui. Jeli voi, doamnă, dacă vă mânghi. Ah, și eu m-aș lui, de-ar fi așa. Și nu ți-aș cere lacrimi pentru asta. Ascultă, vine grădinarul. Iute să ne ascundem să aflăm ce spune. Iute, te Pun ramășac pe meni nenorocire, că dinși, tăi vor despărsta. Doamne, doamne, așa e când se schimbă lumea. Vine năpasta grea în pasta vine năpasta. Doamne, pasta. stringe de acolo. prea bine, Căci, precum fiul cel resipitor împovorează părintească mâna. Așa vom face. Dați sprijin ramurilor ce se pleacă. Da, îndată. Iar tu, da precum călăul, vezi de starilor prea mari de grabă capul. și calitate mm. trebuie să domnească pe acest meneag. Iar eu, în vremea asta, voi merge buruienile să-ți că suc degeaba vlaga florilor. De ce am umbla să facem rânduire la noi aici cercând a da o pildă când doar grădina întreagă a țării noastre de mare înconjurată ca zăplas De buruieni sărmana cotropită, Când florile se năbușe prin straturi, Iar pomii de omidă splini, mm -hmm. prăpădul domnește nea, Și bunile legume sunt roase din adânc de coropișniți. Mm -hmm. Acum a fi pe pace, Căci uzurul primăver primăveri se desfunzește mm. Și iar barea ce sprijinea umbrarul Sugându-i viața peascuns Plivită-i de Bolimbroc Da, da. vorbesc da. de buruieri Ca iar de Wiltshire, Berser și de Green da. Sunt morți adică Da, iar da, da, a pus pe rege mâna, mm. ce păcat, că n știut de țară să grijească cum noi grădina. Când, i-a timpul, noi spintecăm în scoarța pomilor, atât cât să curgă sugul sevii o ar cu a lui grăsime pomul. e. -e. De-ar fi făcut la fel cu cei trufași, Ar fi păstrat și el întreaga roadă Și s-ar fi bucurat de ea în tihnă. Noi retezăm și crecele mai sterpe, Ca ramurile bune să rodească. De-ar fi făcut la fel, purta coroana Și n-ar fi fost selit s-o astăzi din pricina Îndelungate linii și crezi că Riga, Fiva detronat, a fost îngenunchiat. Și i fără vorbă că Fiva detronat. Sosi scrisoare azi noapte la un prieten de la New York cu amare vești. Nu, care cadam! ești pus aici să îngrijești grădina? Maria, eu, Cum cu eu, să aduci asemenea vești cu limba țărat? Ce Eva, orice șarpe te-a îndemnat de Richard cel căzut și de-a lui de tronare Maria. să vorbești? Maria. Cum îndrăsnești nevolnică țărină să prevestești căderea regenului? Maria. De unde o știi? Vorbește, ticăloase! Iertați-mă, slăvită, Doamne, dacă nu-i nicio bucurie în vestea mea, dar adevăr grăită. Riga Richard oh, el în mâinile lui Bânii îmbrocază. Oh, în până l-i pusă soarta azi, tipsia regilui îl ține numai pe dânsul și vreo două fii de șarte ce mai curând îl trag în sus. Cealaltă tipsie grea de Bolingbroke, puternic, îngreuiat de nobili angliterii, perdută i partea legilor plecați la Londra și să aflat acolo cei ce lumea întreagă afla. Oh, Maria! Ta, nenorocire iute de picior! Nu către mine știrea ta se îndreaptă De vreme ce o aflu cea din urmă Ai vrut să o aflu astfel ca de lungă mai mult să-mi fie mie suferința Decât oricui oh, oh, oh, oh. Maria ta, Veniți cu mine, doamnelor, la Londra da, da, da. Al Londrei rege Să-mi întâmpin în nenoroc oh, de aceea m-am născut. Durerea mea să-mi podobească slava lui broc. Pentru această veste, pe vech doresc altoiul grădinare Să nu mai de roadele prin copt. Iată, regina, soarta să nu-ți fie fără de noroc. Eu în tena voi drum măiestru șug, și în acest loc în care ai plâns o lacrimă amară, Sădii voi strate flori de lăcrimioară, Va crește iute în floare dorul strâns, Spre amintiri de tine care-i plâns. La Westminster Hall, în cetatea Londrei, stă Bolingbroke și așteaptă lângă tron înconjurat de lor și de comune, să vină Duca York cu Riga Richard, cu vești pe care toți le știu de bune. Slăvit te duce Hele Herford, fiu din parte lui Richard, nefericitul, care depune voie de adoptă moștenitor și încredințează schiptrul regeștii tale mâini. Pe tron te urcă ca drept moștenitor al său. Trăiască, regele, Hele al patrulea pe lume! Trăiască, regele! În numele Lui Dumnezeu sunt rege. Pe Richard mergeți de la duceți. Față cu toată lumea să abdice, astfel ca fără de-ascunziș să fie totul. Chiar eu îi voi sluji de călăuză. Vai, pentru ce-am fost chemat la rege înainte de-a mă lepădea de gânduri regești de-odinioară? N-am deprins nici lingușirea, nici îngenunchierea. N-a avut durerea vreme să mă învețe să fiu supus. Mi-aduc și acum aminte de toți acești curteni. Erau ai mei. Nu ei strigau în cor? Mărire ție! Trăiască, regere! N-aud pe limeni. Eu strig și eu răspund. Atunci trăiască! Și pentru ce am fost chemat aici? Să faci de bunăvoie ceea ce sătul de tron te-ai oferit să faci. Ca statul și coroana... Se le lași lui Harry Bodimbrock. Dați-mi coroană. Iată, vere, iau, Do parte, o tu, De alta, eu, Iar ea, ja, la mijloc, E ca o fântână, căldările în Când cea de sus e goală și coboară, se urcă încet, dar plină cea de jos. Eu vad mea de lacrimi, mi-am băut-o. Acum urcă spre înălțime, tu. Credeam că vrei să o lași de bunăvoie. Coroana. Da. Dar nu mă lasă încă durerea mea. Regatul mi-l poți lua. Dar nu îmi poți lua durerea cea adâncă. Deci, tot nu te învoiești să lași coroana? C și da, și nu. Acum eu nu sunt nimic. Deci, nu și nu. Eu nu am ce să-ți las. Căci, uite. Lepăt de la mine totul, alung daraua asta de pe cap Și las din mână schiptrul ăsta greu și îmi smulg din piept trufia mea răgească Cu lacrimi sfântul mir mi-l șterg din frunte Cu mâna mea mă lepăt de coroană Cu limba mea mă las de țara sfântă Și vă dezleg de strâmbul jurământ și părăsesc tot fastul majestății. Și Dumnezeu să-mi ierte trădătorii, să ți păstreze ție, credincioși. Pe mine, cel ce n-am nimica, Domnul să nu mă încerce cu păreri de rău. Iar ție, că ai totul, să-ți mai deie din tot ce vrei mai mult decât poți duce. Să tot domnești pe scaunul Richard, Iar Richard să se împace cu-l mormânt. Trăiască riga aerei, zice Richard, Ce nu mai este rigă, Și mulți ani de zile luminoase se domnească. <laughs> mi sunt ochii plini de lacrimi și de vise, dar sara lor nu m-a orbit destul Ca să nu-i pot vedea pe trădători. Nu-s lordul tău, trufașo-braznic! Nu-s noi! N-am titlul, n-am nici nume, Căci totul mi s-a luat. O, oh, ce zi cernită mi-a fost dat să trăiesc! Iubite vere, Iubite veri, zici? Oh. Deci sunt mai mare decât un rege chiar, De vreme ce pe când domneam cândva, Lingușitorii ne erau supuși, Iar eu, supus fiind, Mă lingușești un rege. Nu mai am nimic de cerșit, Căci prea sunt mari. Vă spune... Și mă vei îngădui? Da. Lasă-mă să plec acum. Unde Ori unde vrei, departe doar de tine. Atunci, să-l ducă cineva la turn. Pe miercuri! Vom plini în coronare. Lor să fiți gata să ne bucurăm! Ce spui, Omer, e? și ce poate să spună sminția ta, episcope de Carlyle? La trist spectacol ne-a fost dat să stăm. Nenorocirea va veni pe urmă prealuminate stareți Westminster, iar pruncii nenăscuți o vor simți mai ascuțit ca spinul otrăbit. se fețe. Nu se poate cumva să ne scăpăm de la piire. Regatul... Mai înainte de a vă spune deschis, aș vrea să-mi juruiți aci că taina veți păstra-o neclintit și că-mi veți împlini oricând porunca. Da, da, da. Vii fruntea îngândurată, inima vii grea de obidă și nemulțumire. Veniți la mine să cinați. Acolo... Un tainic plan al meu vă voi supune, făcut să ne aducă vremi mai bune, da, să mergem. Episcopii și lor zirigăi Richard în cap cu Omerl. Feciorul ducă York urzir atunci gândul de pieire, Ca Henry al patrulea, străpuns să cadă de mâna lor La marea coronare, precum fusese Cezar altădată. Acum, York acasă pendelete. Nevestei lui îi spune cum a fost, Cum Anglitera și-a aflat alt rost, La primăvara albelor buchetei. Milord, când lacrimile te-au oprit, Făgădui se-și parcă-n povesti, Ce s-a întâmplat cu cei doi veri la Londra. Oh, da. Unde am rămas? La clipa aceea tristă În care mâini de mitocani Zvârleau lături de la ferește periga oh, Precum spuneam Măritul Bolimbroc Călare pe un iute armasar, Ce se lăsa strunit ca de un stăpân Trecea la pas Dar mândru înainte Iar toți strigau Trăiască, Bolimbroc! Și-ai fi zis că nu era fereastră să nu vorbească, Fiindcă mii de ochi, bătrâni și tineri, Toți spre el priveau, Și că pereții cei imporobiți. lui Bolimbroc Iurau, bine ai venit! Iar el, privind la dreapta și la stânga cu capul gol, Plecându-se mai jos de coama armă Zicea la rândul său, Compatriot, iubiți! Vă mulțumesc. Și-o luat de la început colaiul, petrecându-l mai departe. Vai, bietul Richard, și el ce făcea? Uh. Precum la teatru ochii celor mulți, când un actor iubit din scenă iese, privesc piezișul acel ce intră în urmă, gândind ce plicticos va fi în tiradă, băte-ar mai -o... În silă l-au primit pe bietul Richard când s-a întors acasă. Și nici o limbă bun venit nu-i spuse. Cu pulbere îi un cap-golan, În timp ce el se strecura cu un zâmbet de apărăciune, stăpânindu-și plânsul. Oh, din nars oțelit cu gânda-n nume oamenilor inimă Dumnezeu, toți ar fi fost mișcați. Barbarii înșiși l-ar fi jelitării He, ce Cerul însă a vrut să fie așa și ne plecăm. Lui Bolimbroc îi suntem asupuși. Iar eu îi recunosc această cinste. fiul meu, omel mezinul du... Mamă. Azi nu mai e. Ca prietena lui Richard a fost căzut din rangul lui de duce. Iar pentru a lui credință în noul rege, eu, cheze și ei sunt în parlament. Bine ai venit, băiete. Cine sunt acum toporașii ce smălțează rochița verde a noi primăveri? Eu nu știu, doamnă. Și nici nu-mi prepas. De unul sau mai mulți se știe cerul. Vezi cum te porți cu primăvara asta, să nu te pierzi înainte de a înflori. Ce-i nou la Oxford? Mai sunt serbări acolo? Pe câte am auzit, Milord, mai sunt. Te duci și tu? Dacă vrea, domnul. Poate. Din buzunară să o pecete. Ce-i cu ea? De ce ai îngălbenit? Nu. Scris Milord, nu e nimica. Atunci, adăm ca să mă liniștesc. Nu. Nu vă implori, să nu mi-o cereți totuși. E un lucru însemnat dar am motive să nu vă iei care vă vadă și careva. Și într o cer? Nu! Păi, domnule, mă tem! Nu te tem! E negreșit vreun și iscălit de dânsul pentru haina de paradă. Un zapis iscălit el? Ce fel de zapis? Femele uși de domn Băi, tu, domnul tare, Dar nu pot să arăt! Îți poruncesc! Nu. nu! Nu! Nu! <sus> ah. O Trădor, trădător nebun, nemerni. Milor, ce este? Ei, un splumitor! Un splumitor! Să mișoiază caunul! Domne, domne, sfinte, ce mișanie! Ce e? Ce sunt întâmplă? Să mi sa aducă cinzmele! Haide, Ajute! aiute! Cu cinzmea? Și pe viața mea mă duc să-l spun pe ticălor! Dar ce se întâmplă? Să toți femeie fără minte! Nu, tac, băiete, ce însemnează asta? Fii liniștită, mamă. mă, nu-i nimica. Cu viața voi plăti. Cu viața ta? Dă-mi cinzmele! Vreau să mă duc la vece! Vini, ori! Omer, hai, ia la palme, de ce ai mărmurit? Ci tu, Mișele, ieși din locii mei să-mi... Dă-mi cinzmele, am fost! Ia, ce ai de nu vrei să ascunzi grița la copilului, singurul copil? Vrei să-mi lipsești de singurul copil bătrân la viață și numele de mamă ei. Nu-ți seamănă, nu-i propriul tău copil? Nu ești o nebună! Poți tutănuie o conspirație atât de ticăloasă? 12 din ei s-au sau s -au, au iscălit cu toții legământul de a-l omorât pe rege la Nu Osma. se va duce, îl vom ține aici și ce-o să da, trebuie înapoi, trebuie înapoi, înapoi! Dar fi al meu de 20 de ori și tot denunța. De-ai fi răbdat pe cât am suferit ca mamă eu. mult mai milos ai fi. Mă no, dar... merg! Spuj-mă el în calică de pinte ca să ajungi tu la rege și ceri no. miile până să te acuze. Nici eu nu-ți cât sunt de bătrân. Voi călări de grab cât pot de iute și nu mă voi mai ridica de jos până ce bolniv procti va ierta. Haide, dute, pleacă! No, ma -ma. <fânt> Ce înseamnă veri spai, masta mare? Vai, vă cer un pas, mă Vreau să vă spun ceva între patru ochi. Retrageți-vă, singur ne lăsați. Să-mi prindă rădăcin genunchi în țărnă, iar limba să mi se lipească în gură de maridic, ori te vorbesc înainte de a fi iertat. Greșeala ai făptuită sau pusă doar la cavi? Dacă nu, atunci oricât de grea ar fi, te iert. Ca prietenie să se dobindes? Atunci îngăduiți-mi cheia asta să o răstrucesc în broască, să nu intre nimeni înainte de a vă spune totul. Fă-vă pe cum vrei. Săpâne! Săpâne, nu te-ncrede! Nici te că dinaintea Nu, n-ai să-mi Îți stăpânește mână, nu te teme! Cine ușa, rege! Ce gradul tău vrei ca-ţi vorbesc ca Ești ah. ah. Ce-i unchiule? vorbește stai-i, stai-i, lăsuflă! Şi ah. spune-ne primejdia cât de aproape ah. să ne putem la vreme apăra. Ah. Priveşte, acest înscris scris şi vei afla trădarea ce nu poți să ți o spun eu. După ce citești. să ți amintești ce mi-ai făgătuit. Eu mă căiesc. Mm. Nu citea al meu nume pe ce zrăvași, căci nu-i totuna mâna cu inimă Da, da, când i-i scălișe, erau totuna ticăloase. iată scrisul, l-am smulțit în sân, și acum căința izvorăște doar din frică, nu din credință. Uită-ți, milostenia, să nu hrănești la sânul tău, Cu begă. toare. Cruntă și murșavă trădare. Tată bun cu fiu Michel, izvor de agint cu untă prea curată, din care un pârâu murdar se scurge murdar și el, și murdar între alții. Isosul tău de cinste a rodit necinste. Dar curată-ți bunătate, greșala lui de moartea cum i-o iartă. Viertutea mea e mijlocitoarea lui. Încheltuiește cinste, pe necinste ca fiicei risipitoare avelele a părinților prea strângători. Onoarea, onoarea nu va rămâne decât prin peirea dezonoratului sau viața lui. Va fi rușinea vieții mele. Zile, lasandu-i viața, mă mor pe mine. Ucis un om cinstit pentru un Michel. <trui> pentru Dumnezeu, dau drum! Dar cine striga acolo atât de tare? Sunt eu! O femeie care sunt mătușe, și necărcate! Oh. Eu sunt! Viați, o cerșitoare care așerșește mântuia oară. Primești de la severă. drumul mamii tale în întru. Mm. că a venit să-ți ceară mântuirea? O, de ierta. Oricine ți-ar mai cere o iertare. Asta cheamă noi păcate. O, rege, să nu-l crezi pe acest hapsenu. Mm. Acela mm. ce pe el nu se iubește, pe nimeni nu iubește. O femeie, ce vrei aici? Ori sunul tău, bătrân, vrea să-l mai alapteze pe acest șarpe. Iubite York fi bun, stăpâne, ascultă. Ridică-te, mătușe. Nu te rog, așa vreau să rămâi și niciodată nu voi mai ști ce este fericirea. De nu mi-o ah. vei fi dat iertând în o merd. <laughs> Copilul meu cel vinovat. Adaug la rugămintea bărbii. Oh, Pe-a mea împlec genunchii aceștia credincios. Ce rând să n-ascunzi cerința lor. Greșești dacă te-l în duplicat. Vorbește el din inimă, priviți -l. În ochii lui nu-s laprim. Oh, oh. Într-o doară de drumul vorbelor din gură rege, oh, oh. Pe când vorbirea noastră din suflet. Din vârful puzilor se roagă, parcă dorim să nu-l asculte nimeni. Iar noi ne rugăm din inimă, din viață. Slăbite mădularele ar vrea să se ridice din genunchiere, pe când genunchii noștri prea plecați ar prinde rădăcinile pe aceste lespe. Se roagă din fățărnicie, Doamne, iar noi, adânc și din credință dreaptă. Ridică-te, mătușă! Nu! Nu spune, ridică-te, ci mai înainte iert. De ce aș fi fost eu doi ca să te învăț vorbirea. Mai întâi te-aș fi învățat cuvântul iert. Hai iartă, rege bun. Azi mila să te înveți al rostii. E scurt cuvântul, dar cu atât mai dulce. În ochii tăi citesc cuvântul drept. Rostește-l dar, ascultă-ți inima Ne-ai auzit plângând și implorând Și ne cu iertarea Ridică-te, mătușe Nu cer să mă ridic Eu cer să iert Îl iert cum Dumnezeu mă va ierta Cât despre al nostru credincios scumnat. Abatele de Westminster și restul acelei clici cu care s-a hăitat. distrugerea va urmări ca umbra. Unchiule York, trimite-te la Oxford, destule oși să-i prindă. Unde sunt, jur că nu vor scăpa cu viață în lume, te voi afla. Grăbește-te, unchiule. Sire. Adio, vere. Sire. Bine s-a rugat, măicuza ta. Fi bun cu adevărat. Măria Copilul meu cel vechi. Mamă. Hai vi la casă și Dumnezeu să mi te renoiasc. Zic cum a spus regele: N-am oare un prieten să mă scape odată de această spaimă vie? nu e așa? Pa chiar așa, lor de N-am un prieten? A spus de două ori. Și a stăruit? Așa e? Chiar așa. Și când a spus, la mine s-a uitat, zicând-mi parcă aș vrea să fie acela ce mi-ar zmulge din inima această spaimă vie. Și se gândea la Riga de la panfret, Al regelui prieten sunt. Curaj! Să mergem! Voi să scap de cel vrăjmaș. Și-a întemnițat un rege care a fost și nu mai este decât un suflet singur, zbuciumat, gândind la viața ei, ca la o poveste. Tot cercetată cum să asemuiesc această temniță cu larga lume? Dar cum atâția oameni sunt pe lume și aici un singur om și același eu, n-am izbutit să făuresc un gând. Creierul meu e soțul minții mele și pot să o dovedesc. El este tatăl și amândoi îmi tot puiesc o drasle de gânduri care împopulează lumea. Această mică lume răsculată că nu-i vreun gând cu altul să se împace. Chiar cele mai înalte despre lucruri divine se înfruntă, se ciocnesc. Le zici, hai gânduri mititele. Treceți. Apoi, din nou, mai greu vă e să treceți decât cămilei prin urechi de a. Semețe, gânduri pun la cale fapte miraculoase, ca și cum aș vrea cu aceste slabe unghii să-mi fac cale prin zidul gros al lumii mele mici, această închisoare. Apoi. În sumeția lor neputincioasă. O muzică? Ascultați, măsura ce ne plăcută e muzica frumoasă, măsura când dipsește și acordul. La fel și cu muzica vieții. Acie mi-a țin la greșeli, dar când aveam puterea. Nu ada mureci să plec la lipsa de măsură. Iar vremea mi-o pierdeam. Iar astăzi vremea e ceea ce mă pierde. Ah. Ah. Oricum, blagoslovit să fie cel ce îmi cântă. E un semn de dragoste. Iar dragostea față de Richard e un juvaier ce nu mai e la modă în lumea asta. Mărire prințul Îți mulțumesc, nobile sfetnic. Cred că cel mai ieftin preț ce ni se cade e mult prea scump. Ea spune, cine ești și ce te aduci aici? Unde nimeni nu vine decât amărătul câine de paznic ce îmi dă tainul să-mi lungească soarta. Eram un biet rândaș la grajduri regi, când erați regi. Cum? Și m-am dus la York, iar el ne-am găduit să vin să-mi văd stăpânul de altă dată. Rău mi-a fost la Londra când văzui la încoronare pe Bolingbrock calare pe Cum? Știți, armăsarul cel încălecaț pe care eu cu trudă l-am strunit. Pe Berberi, Prietene, ia spunem, și calul, cum mergea sub el? Semeț, nici n-atingea pământul cu copita. Semeț că-l călărește Bolingbrock. Din palma mea regală dam greunțe, mărțoagă, Și-am cinstit-o, Cum n-a sărit? Nu s-a trântit pe jos? Căci se meția ca de Și gâtul nu-i afrânt trufașului uzurpător, Înțepenit în șar. Îți cer De ce ți-aș cere să fii altfel? Când menit ai fost, să fii ținut în frâu de om. Eu nu sunt cal, și totuși duc povara ca un măgar strunit de Bolingbro. Dar iată, vine paznicul cu bridul. Ei, prieteni, te duc, nu-i loc de tine. Deții la mine? Vremea e să pleci. Ce limba nu cutează, inima vă spun. Ah Nu vreți acum să my milord. Nu încep până nu în guști, ca întotdeauna. Milord, n-am voie. Azi, Sir Pirs de Exton, trimis de rege, nu vrea să mă lase. Și m de de Lancaster tot la dracul! Și tu m-am săturat de când tot dracul! Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ce, ce? ce vreți? Aici, Aici pe cine o... cată moartea? Ai! Ne merge! Un alt atunci mi Cu propria ta spadă te oh! oh! Și tu! Pe tu să un loc în iad! Mor! Ah, Atunci ah, se moară și si el! Ah, ah. ah. ah. Această mână care m-a străpuns purul da pururea va arde în focul ghenii. Exton! Un rege, mânați azo Pătând cu sângea regelui tău țar Te-nălţă, te suflete, ia locul sus, Că muritoarea carne a și sânge și virtuți de rege avuta I-le-am pierdut Cu viața lui pierdută Făcut-am bine Ce m-am pins o fac Îmi spune acum când iad va fi să zac Cu riga mort la riga viu, de grabe. Peciște-l se-i luat deici la grope. timpul, cred, să trecem și la sfat. Mărite rege! Multe treb de stat, prea lungă dezlegare au așteptat. Ce, Ce tristă la ai se apropie. Ce, Exxon! Pe cine aduci aici? Okay. marite rege, în acest coșiuch e frica mormântată. Al vieții cruc, i s-a sfârșit lui Richard de Bordeaux. Dușmanul vostru înversunat e aici. Exten, nu-ți mulțumesc. Ai făptuit o cruntă faptă fără de iertare pastă și pe mine, și pe țară. Am pătrăit-o, dar ai vrut să o vreau. O travă, noi iubesc ca cei ce -o dau, nici eu ce ai făptuit. Deși am vrut, urăsc pe acela ce l-au omorât. Adânca vină, nu vei spăși, dar nici favoruri n-ai de ce primi. Cu cain să primejești mi numbra nopții, să nu mai calci vreodată pragul porții. Lorzi, mă fior cu sufletul cernit, Că drumul mi de sângele-i Să mergem să jeliți cu minodată, În negru-i ziua aceasta învesmântată. În țara sfântă voi pleca smerit, să-mi spăl de sânge mâna vinovată. Veniți acum, cerniți asemeni mie, Să plângem jertfa asta timpurie. Ați ascultat Richard Aldoilea de William Shakespeare Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu Distribuția a fost următoarea Richard Aldoilea, Forieterle, artist emerit Gant de Lancaster, Vladimir Maximilian, artist al poporului Harry Bolingbroke, Constantin Codrescu Omerl, Constantin Brezeanu Ducele de York, Nicu Dimitriu, artist emerit Ducesa de York, Aura Buzescu, artist al poporului Ducele de Norfolk, Geo Maican Regina, Gina Petrini. Mareșalul Ion Anastasiad. Primul herald, Emanuel Petruț. Al doilea herald, Aurel Atanasescu, artist emerit. Green, Florin Scarlatescu artist emerit. Bashi Aurel Ghizescu, artist emerit. Begat, Aurel Rogalski. Northumberland, Alexandru Critico, artist emerit. Lordul Ross, George Sion. Lordul Vilobi, Sorin Gabor. Scroop, Gabriel Dunciulescu. Gredinarul Constantin Ramadan, artist al poporului. Starețul Westminster, Mircea Balaban, Episcopul de Carlisle, Marcelinescu, doamnă, Margarita Dumitrescu Săileanu, Lordul Exton, Nicolae Sireteanu, artist emerit, Rândașul Nicolae Botez, Paznicul Mihai Mateescu, Fitzwater, Niki Redulescu, Slujitori Mircea Constantinescu, Sergiu Demetriad, Ion Horațiu, Tiberiu Simionescu, Constantin Păsculescu, Rapsodul Alfred Demetriu, Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.